І я го гортала тоді смертельна нудьга, і треба було всю горду волю напружити, щоб не заломити з розпочу рук, і не кинутись ниць головою на холодний з мармуру вложений діл. Коли ж панахиду служили у храмі, і в ставниках горіли хмуро свічки, і сумний реквієм лунав під темним склепінням, а за товстими мурами шелестіла голими вітами плаксива осінь, тоді на її личку займалися огнем поцілунки і вчувалися їй гаряче стискання, а необорна жадоба щастя і живого слова проймали її всю цілком. Тоді, простягаючи руки до химерної мрії, і ловили холодну порожняву, а очі шукали під тяжким склепінням дорогі риси і гинули в невідгучній пітмі. А які нерозважні сльози лились у келії самотливій, коли на дворі вила стогнала сива хуртовина, і забивала снігом вікно, А невеличка лампада блимала перед образом, Освічуючи темну постать на ліжку. О, тоді в її пам'яті прокидались ті довгі зимові вечори, Коли вони з ясем Сиділи в порожній похмурій залі біля коменка, А кругом замка гукала і скиглила хуга, Силуючись дірватися до кагли. Тоді рука ядвіга лежала в руці дорогого яся, Її голівка схилялась йому на плече, а він з такою ласкою, з таким закоханням пестував її схилене чоло та стискав у дужій руці її делікатну рученьку. Няня-бабуся пряла тоді, сидячи на дубовім ослоні, а вони біля неї край ніг тихо й мирно дзючало її веретено, а відгучно йому лилася тиха казка про те, як Короленко кохав Королівну, як недобрий отець хотів Короленка світу зігнати і як Королівна його захистила». Прокидалась ядвіга в своїй келії, Здалека долітали до неї Нудні співи чернечі Та стогнав жалібний вітер. І так котились довгі дні І безодні ночі За читанням релігійних книжок, За наукою з матір'ю-йгуменею І за пекучими спогадами, Коли ядвижені очі займались Потайним полум'ям. Раз... Острошелезну хугу, що вила голодним сіроманцем і стуганіла жахливо в монастирські вікна, постукався у браму якийсь заблуда прочанин, благаючи на причисту і присвяту панну притулку. По пильних оглядинах хирного, древнього старця його гуменя зважилось пустити його до трапезної, відігрітись і підкріпитись, чим Бог послав. Серед одноманітної уїдливої нудьги ся поява зацікавила і відважила трохи черниць. Вони всі зійшлися до трапезної подивитись і послухати про старця, тим паче, що під ціряком у нього відбивалася й копця. Навіть князівна, що від людини ховалась, спокусилась спільним зацікавленням і вступила теж до світлиці. Старець сидів у кутку, в затінку, уникаючи світла, бо його очі надзвичайно блищали. Сиве волосся і біла, як молоко борода, закривали йому майже весь вид – а похилий, згорблений стан надавав йому нужденний вигляд безпорадної, херної старості. В час, коли з'явилась на старесний дідусь здригнувся і кинув на неї запальний погляд, але за мить він закашлявся і зігнувся ще нижче. Коли підкріпився трапезою старець і запив вечерю ковшем меду, то господиня Черниця попросила діда або розказати щось про святині, або заспівати, що про божественне. Нід не дав себе довго прохати, наладив кобзу і заспівав голосним та наподив дзвінким голосом козачу дому. Чулі згуки толились злюба, то зростали до драматичного льоту, а живе слово виразне немов з болістю відривалося від серця. І всі замовкли, заслухались, а князівна затріпотіла і замерла під напливом якогось давнього зазнаного почуття – а старець співав про козака-юнака, що покохав ревно царівну, та ще й вона йому заприсягалась у вірнім коханні. Козак іде добувати собі славу, своїм звитяжством чудує весь світ, своїм лицарством закрашав всі царства, та всесвітньою славою спішиться до нів чарівної царівни. Але царівна думає, що козака вбито, що він уже під землею зітлів, та й про кохання забула, бо корона і золото засліпляють її очі. Слуха князівна, і кожне слово пронизує її серце ножем. Вона підводиться, їй темніє в очах, трапезна починає повагом крутитись, а старець співав про те, що Бог клятьби її не забув, і земля заступилась, стала судією. Князівна скрикнула та й зомліла. Внесли її до келії уже в нервовій гневиці. Про причину ніхто не наважився натякнути словом, а тільки мовчки упадали всі коло хворої.